The pub the pub the pub The pub the pub the pub The pub the pub the pub Depe depe depe depe Bismillahirrahmanirrahim Ndërvar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë si takohemi në këtë takim të radhës dhe bashkulltimin tonë me artin e mirësjelljes. Jemi duke trajtuar një temë e cila është tejmasë e rëndësishme. Është e kthill nga se ka të bëjë me përditshmërinë e njerëzit ka të bëj me një lidhje të kontratës, lidhje të marveshjes, ku të dy palet marin përsi për obligimet e caktuara. Dhe në bazë të korektsis së të dy palveve në respektimin e këtyre obligimeve, respektivisht në praktikimin, realizimin dhe jetësimin e tyre, ashtu edhe do tjetë e sukseshme kjo lidhje. Fjale është për lidhjen martesore, e cila jo vetëm që është një pëlqim me së dy palve, mirë po si pas mësimeve islame, ajo është një livje në të cilën dëshmitar apo më bikqyres i të gjithave është Allahu kryuasi i gjithsis. Si pas kësaj, ajo nuk kalën asgjë pa definuar deri në detaje si pas udhëzimeve hyunore dhe si pas asaj me qëka na kamësuar Muhamedi sallallahu a.s. Në bastë kësaj, e kuptojmë se Gjdo lidhe martesore që bëjnë muslimanët në dërmjet të vete, ajo përveç që është një kontrat dhe një marveshjen me s'dy palve, ajo është një kontrat e cila gjithashtu lidhet me emrin e Allahut dhe si pasë mësimeve konkrete të të dërguarit të ti Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe kjë detaj, pa dyshim, është shumë i rëndësishëm që njërzve tua përkujtojë vazhdimisht rëndësin e përmbushje së obligimeve që dalin prej kësaj marveshje, respektivesht obligimeve që dalin prej kurorës. Ato obligime i kemi nda në tri grupe për t'i kuptuar më mirë, janë obligime të përbashkëta, e pastaj obligime të veçanta për të dy palët, që dëndë thot obligime të përbashkëta të të dyve, pastaj vinë obligime të veçanta të burit dhe ato të veçanta gjithashtu të gruas. Kësisoj ne tështë, në të kaluarën kemi folur për obligimet e përbashkëta, për randësin dhe peshen e tyre, ndërsa sot me lejën e Allahot fuqiplot, dhe të trajtojmë obligimet e veçanta që i ngarëkohen, që i ka obligim buri në raport me gruan e ti. Obligimet të cilat i merë përsi për buri me vetë momentin kur merë iniciativen për të martuar dhe përqen pjesmaras i procesit në cilin lidhet, lidhet kurora si pas mësimeve islame, janë të gjitha që kanë të bëjnë me natyren e bashkjetesis me së dy bashkjortëve. Ata në të vërtet lidhje, lidhen me një lidhje shumë të fort dhe ajo lidhje pa dyshim se ashtë embikë shfyrur nga anë a Allahot fuqiplot. Mu për këtë shumë udhëzimet cilat i ka dhenë Allahot i lart madrruar në Kur'anin e Fqmall gjithashtu kanë nxitje dhe inspirim edhe në aspektin fetar. Do ta përmendim faktin e një prej obligimeve që dietarët islam e kanë definuar si obligimi i mehrit. Mehri në të vërtetën në gjuhën arabe në ajete dhe në hadithe është quajtur me emra të ndryshëm, ndërsa për ta kuptuar ne më lehtë do të themi se mehrej është një institucion, është një e, pages, është një dhurat obligative, të cilën në mënyrë të detyrueshme do të jajapë buri gruas me rastin e livjes së martesës. Ate ose do të jajapë, ose do të amarë përsi për siper, se do të jajapë në të armën, varsishtë se si do të mire në veshë dhe përkufizimi i saj, apo përkufizimi i sasis se kësaj dhurate, bëhet mehrej si pas dëshirës së gruas, dhe ajo ka të drejt të kërkoj qëfar të doj, dhe nëse ky dëshiran që të lidhë kurorë me te, atëherë është i obliguar që të përëmbush të njejten. Lidhur me këtë, thëtë Allahu i madhruar në Kur'anin famlart, o atun njësa e sadukatihin në njëhle, dhe grave o aipni ato dhurata obligative të cilat i keni të përshkruara, uajpni të prirur dhe të nxitur për vështirësh edhe nga ndjenja fetare. Fjala nehla, fjala e fundit e përdorur në këtë pjesë të ajetit, do të thotë ju duhet t'u ajpni atyre për shkak se keni lidhur kontratë, keni pranuar e, kushtet e marrveshjes në mënyrë që të vazhdoni më tutje bashkëjetesën me to. Me një fjalë keni marr përsipër kur keni kërkuar dorën e nuses dhe ajo ka kërkuar nga ju se unë pranojt të martohen për ty, vetëm nëse ti më deponon këtë apo këtë sasi të holash ose sasi apo shumë pasurija ose kështu më radhë dhe në atë moment që buri ka pranuar, aje ka marë përsi për atë obligim. Mirë po, me rastin e kryërjes dhe përmbushjes së këti obligimi, atëherë nuk do tjetë i një nëzitur edhe i odhequr, vetëm nga fakti se e ka marë përsi për këtë, por edhe nga fakti shtes që një gjë e tjil e bën edhe krahas tjerave, edhe në emër të obligimit fetar. Dhe kjo s'ka dyshim se njeri unë dhe të bëj më të zelë shëm dhe më të përpikt në kryrien dhe përmbushjen e këti obligimi. Në tjetër ajet, Allah i madhruar thot, fënkehu hunne bi idhni ehlihinne wa'atuhunna ujurahun bil ma'ruf yu martohuni me to do thot burri let martohet me nje me nje grua do thot mashkulli me nje femër djaloshi me nje vajz me lejen e familjarëve të tyre është fjala me lejen e familjarëve të vajzave wa'atuhunna ujurahun bil ma'ruf wa ayibni dhuratat martesore me mirësi Dhonia e dhuratës martësorë me mirësi nënkupton që të përmbushet obligimi në mënyrën më të mirë me korrektësin më të madhe dhe në asnjë moment burri të mos i shkojë mendja që gruaja se vet ia përmend të kam dhënë dhurat kët apo atë, ngase një gjë e tillë e ka pas, një gjë e tillë e ka pas obligim dhe përmbushja e obligimit nuk është se tërheq pas vetës ndo një lafdat. Gjithashtu, në të tërvend në Kuran, Allah i madhruar thëtë, fe atu hunë në u gjurë, hunë në ferida. Wa ipni atyre ato ato sasit pasuris të definuar asipas kontratës martesore, në mënyrë obligative. E keni farz, ashtu sikur se janë të njohora farzet e ndryshme të ibadeteve fetare. E, kurora vlenë vlen edhe nëse nuk është definuar mehrri, edhe pse definimi i mehrrit është një prej obligimeve. Ço do të thotë se nëse dy palët nuk e kanë definuar çështjen e dhuratës obligative martësore dhe kanë lidhur kuror, atëherë kurora e tyre është valide, mirë po ata kanë lënë pa përmbushur një obligim fetar të cilin është dashur ta kenë përmbushur. Nga se e mira e kësaj është se të regonë seriositet, dhe në thotë lidhja e kurorës e, në këtë form, të regonë se femra në një farforme duhet të jetë e siguruar edhe materialisht, ashtu që edhe nëse vijet deri të ndarja apo divorci, ajo prapë se prapë të ketë një mbules financiare në përmjetë cilës ajo do të vazhdoj jetën e vetë, në mënyrë që të mos mbetet pa përkujdesje edhe të mos mbetet e lënë në mshiren e rrugës. Për këtë arsye, Allah i madhruar e ka caktuar këtë të drejt të gruas, një kosisht obligim të burit, i cili duhet të respektohet si obligim dhe të jetësohet në praktikën e muslimanve të cilët martohen. Kjo pastaj, definimi i saj mund të bëhet, sigur se thash, me dëshiren e gruas dhe atë qësa ajo të dëshiron mund të kërkoj. Nuk ka për kufizim apo nuk ka limit të poshtëm se sa është e kufizuar në të cilën sasi nuk band të kërkoj, ashtu sigur se nuk e egziston limiti i si për mbi të cilin nuk band të kërkoj. Gruaja do të kërkoj atësa të dëshiroj, atësa i duket asaj se është ma mirë që të kërkoj meher, edhe pse Muhamedi s.a.s. edhe në këtë rast ka dhenë o dhezim për gratë, për femrat muslimane, duke thonë se mëste përmi janë të bekuara ato gra apo ato femra që kërkojnë më pak meher. Mirë po, prapë se prapë, nuk gjendet, nuk ka të drejt askush që ta kufizoj një gjëtë të tjilë, përderi sa të njëtën nuk e ka kufizuar Allahu i madhruar, apo nuk e ka kufizuar i dërguari i ti, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Pra, në dorën e femras është që aje të kërkoj si dhurat martesore obligative apo si meher, qfar të dëshiroj dhe ajo sa si, dënë thët, përfundimisht varet nga dëshira e saj. Të njëtën, pastaj mund të kërkoj respektivisht formën e kryrjes apo përmbushjes së këti obligimi, mund të bëj që ajo të kryhet si obligim financiar të përmbushet paralidhjes së kuroras. Dënë thët, gruaja ka të drejtë që të thot se unë dua që të njëtën e sasi të dorëzosh të më japësh para se të lidhim kurorën ose ka mundësi ta ndajë në dy pjesë të thot një sasi do të më japësh tash një sasi më vonë ose ta lë të tërën për më vonë pastaj atë më vonë gjithashtu ka mundësi ta definoj me kohë caktuar apo nëse e le të padofinuar me afat ajo mbetet derisa ata njerëz janë bashkë nëse burri vdesh para gruas, atëherë prej asaj që ka kalën burri në trashe gimi, logaritet ajo pjesa e cila deturimisht i takon gruas si pjes e mehrit. Ose nëse vje derit e ndarja ose derit e divorzi, atëherë në atë moment burri e ka obligim që ta përmbush atë pjesën e mbetur të borgjit nda i gruas së ti. Gjithashtu, gruaja ka të drejt që tjekë dorë prej mehrit, mirë po Djitarët konsiderojnë se më mirë është ç'të çoft edhe një kërkesë modeste të bëhet vetëm e vetëm për ta çuar në vend udhëzimin fetar që gruaja të kërkojë mehrë dhe në këtë formë të kërkojë diçka shumë simbolike vetëm e vetëm për të kryer obligimin e caktimit apo definimit të mehrit e të mos lihet e të mos lihet i padefinuar. Nëse ka ndodhur ç'po e zëm njerëzit janë lidhur në kurorë para një kohet të gjatë, para vitesh, dhe nuk e kanë ditur se mehrit duhet të definohet, ata kanë mundësi të bëjnë një gjëtë të tilë tani. Mirë po, nëse nuk kanë do një orientim se sa duhet jetë sasija, apo kështu me radhë, atër ka mundësi që të njëtën të bëjnë duke e krahasuar, duke bërë komparacion me e, të afermet e, e gruas, po e zamë, E, motrat e saj ose hallat ose kushëritat ose të afërmet ose kështu me radhë, nëse ndonjëra prej tyre e e ka e ka praktikuar një çetull apo shumica prej tyre e kanë praktikuar, nxirret një mesatare dhe në këtë formë ka mundësi ç'të kryhet një obligim. Pastaj, nëse gruaja e pranon mehrin. Mirpo, duke ditur se është lidhur në kurorë me një burrë me cilin është t'i knachur që t'jetoj dhe t'bashkjetoj. Në asë një mënyrë nuk i shkonë dërmend se do t'vi dherit e ndarja ndo një dit. Me një fjalë, lidhja është aq e fort, lidhja martesore është aq funksionale, sa që asë njëherë nuk i shkonë dërmend se e, madjas asë as në formë të frikës më të vogël, apo në atë që ne e quajmë vezvese, asë vezvesen më të vogël nuk e ganë se do t'vi dherit e ndarja dhe të dëshiron gruaja që të njëten sasi të mehrit, t'ja dhuroj burit, ka të drejt. Mirë po, pa u kushtëzuar, me dëshiren esaj. Lidhur me këtë, thotë, Allahu i madhruar, fe in thibnele kum anshej i minhu nefsen, fe kuluhu hëni e mëria. U ju bura, pasi që të të aki një dhenë, dhuratën martesore grave, dhuratën martesore obligative, nëse ato pastaj, dëshirojnë të heqin dorë prej diçka prej prej asaj pasurie në favorin tuaj. Do thotë dëshirojnë të udhurojnë me vetë kënaqësi, me vetë dëshirë, atëherë thotë mirëni atë u bofë të mirë. Shfrytëzojeni ashtu si është si është më e miri nga sa e keni absolutisht të lejuar. Mund të paraqesim një pyetje e cila sigurisht kërkon përpjekje, ajo përpjekje do të na shfarojë edhe më tepër se çka mund të shërbej si mehr. Nëse i kemi parasysh mësimet e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, e vërrejmë se mehri është diçka e cila mund të matët, është diçka e prekshme. është një sasi e pasuris e cila ka vler, ka qmim, mund të shërbej, mund të shërbej për pages, apo mund të shërbej për shpërblim. Nëse është e këtil, atër s'ka dyshim se mështë, mund të shërbej edhe si meher. I kemi hadithet e, të cilat janë transmituar në mënyrë autentike derit të këne. Se si Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem në rastet të veçanta, i ka udhëzuar muslimanët që nëse nuk kanë me të vërtet asgjë prej gjeje, atëherë në emër të meherit të jamsojnë gruas në do një kaptin të Kur'anit ose disa ajete ose kështu me radhë. Me gjitha të, kjo mund të përdorret vetëm në raste shumë specifike përndryshe nëse burri ka mundësi materiale atëherë edhe mehri duhet të definohet në mënyrë materiale ose të jetë sasi et hollave ose të jetë ndonjë stoli ari ose të jetë diçka e cila vërtet ka vlerë edhe të njëjtën apo prej të njëjtës gruaja pastaj mund të përfitojë dhe as se si të mos mbetet mehri në diçka e cila nuk ka vlerë materiale ngase nëse themi mësimi i Kuranit, mësimi i Kuranit ka vlerë shumë të madhe, mirë po nuk kemi mundësi ç'a ti përcaktojmë ndonjë çmim material mësimit të Kuranit. Për këtë arsye, është mirë do të thot të shmangemi atë që kërkojnë e, nga një her vajzat muslimane, mësimin e Kuranit ose e, bërjen e eksaj ose të kësaj në mënyrë jo të definuar deri në detaje. Më mirë është ç't shkohet ka kërkimi i mehrit në diçka e cila është më konkrete, më materiale, më e definuar nga se në këtë formë do të ketë më pak mundësi ça të ndodhin shkuptimet. këto shkuptimet. Kto ishin disa nga rregullat e mehrit apo dhuratës martësore që janë obligimi i parë i burrit në rastin e lindjes së kurorës dhe ajo do të kryhet ose para se të ndodhë lindja e kurorës ose pasi varësisht se si të merren vesh të dy palët. Obligim tjetër që me vetë lidhjen e martesës, ose më mirë të themë, jo në kohën kur lidhjet kurora juridikisht, mirë po, prea ti momenti kur nusja kalon që tjetoj me burin. Prea ti momenti, buri e merë një obligim tjetër, që gjithashtu është i natyres materiale. Ashtë fjalla për, për kujdesjen financiare, të cilën në mënyrë automatike buri e merë për sipër, apo nështë, Më mirë ta them burrit i ngarkohet nga se është burr. Dhe kët Allahu i Madhruar e ka formuluar kësaj në Kur'an. Er-rijalu qawamuna 'ala an-nisa' bi ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bi ma anfaqu min amwalihim. Burrat janë në pozicion më të lartë se grat. Ktu e ka thënë në mënyrë të natyrshme. Fizikisht janë më të fuqishëm e me shkaftësi dhe me aftësi sigurisht se ua kalojnë grave e, generalisht edhe janë në pozicion më të lartë thot Allahu i madhruar për arsye se burrat e kanë obligim ç't për kujdesjen për ç't për kujdesen për mbarëvajtjen e punëve të familjes posaçërisht në aspektin financiar. Në tjetër ajet Allahu i madhruar thot liunfik du sa'atan min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Çdo njeri let shpenzoj prej pasurisë së vet, i pasuri let shpenzoj ashtu si i takon të pasurit, ndërsa ai të cilin Allahu e ka bërë të varfër, ai let jap edhe let shpenzoj për familjen e vet, aq sa i lejojnë mundësit, ngase asnjërin Allahu nuk e ngarkon dhe nuk e obligon për te i mundësive të tia. Kësisoj, dhe në thotë, të gjitha shpenzimet që duhet të bëhen për familjen, ato i ka obligim të i marë përsi për buri, përvarsisht gjendjes financiare ose ekonomike të burit, ose të gruas e cila mund të dalaj. Për këtë, pra i përmendëm a jetet, ndërsa ka edhe hadithe, të cilat flasin në këtë drejtim. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, kur ka folur për obligimet bashkëshorëtore, qofshin atot përbashkëta, apo qofshin atot të veçanta, mes tjera është ka thënë, walehune aleikum rizku hunne wakissuetu hunne bil ma'ruf. Atyre u takon, është fjala për gratë, për gjinin femrore. Grave pra u takon, që një kosisht është obligim i juaj i obura, që jutë atot t'i ushqeni edhe të kujdeseni për veshmbanthin e tyre bilma'ruf në formën më të mirë, ashtu si është mësmiri, ashtu si u lejojnë juve mundësit duke e kryer këtë me korrektësin maksimale. Ndërsa një herë ka ardhur një grua te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai grua, ai gruaja është quajtur Hind bint Utba. Ka ardhur se të ankohet për burrin e saj i cili ka qenë Ebu Sufjani dhe i ka të reguar se Ebu Sufjani është një njëri i cili ka kopraci, dhe aj nuk na jep neve, nuk shpenzon për mua dhe fëmijet e mi, që një kosisht janë fëmijet e ti, edhe atët që kemi nevoj, ne për te. Qëfar të veproj? Muhammedi sallallahu a.s. i thatë asaj gruaje, khudimin malihi bil ma'ruf ma e këfiki o e këfi benik. Merë prej pasurisë të ti, merë prej të holave të ti, pa e pyetur mirë po me korektësi, jo të marrësh më te përse sa kje nevoj, mirë po do të marrësh atë që të mjafton ty dhe u mjafton fëmijive tuaj. Që do në thotë që në këtë form, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem e ka autorizuar atë grua që të marrë prej të holave të burit pa e pyetur burin për të përmbushur obligimet elementare të jetës familjare. Dhe kjo, si kur të mos ishte përkujdesja nga ane e burit, si kur të mos ishte obligim, s'ka dushim se Muhamedi s.a.s. nuk do t'ja lejën të asaj gruaje një gjë të til. Ajo që e u tha, deri ta është lidhur me obligimin, obligu e shmërin e përkujdesjes financiare, ashtë shumë e përgjithshme dhe ka nevoj që të përkufizohet respektivisht që të definohen disa standarde se në qfar mase është i obliguar buri që të shpenzoj për gruan dhe për familjen e vet. Ktu ballafaqohemi me disa situata. Situata e parë është kur të dy janë të pasur. Edhe burri është në një gjendje të mirë ekonomike, por njëkohësisht edhe gruaja është në gjendje së mirë Atër mirë të sëmirë ekonomike. Atëherë shpenzimet është mirë ç't u përzijhen gjendjes së tyre. Do thot, të thotë ti përzijhen gjendjes së burrit mundësisë të ti për ta përballuar, po njëkohësisht edhe gjendjes së gruas, mënyrës se si ajo është mësuar të jetojë. Nuk është korrekte dhe nuk është e drejtë që për shembull një burr i pasur i martuar me një vajzë gjithashtu nga familja e pasur, çaj të shpenzojë, të bëj shpenzime minimale për gruan e tij me pretekst të kursimit të pasurisë, të ruajtjes së saj ose kështu me radhë, por ato përderisa përderisa nuk rrezikohet shkelja e kufive e dispozitave fetare, atëherat hy burri është mirë që të mos kufizoj respektivisht të mos tregoj kooperaci. Ngase mundësitë ekzistojnë, gjithashtu edhe standardet në të cilat kanë jetuar ata të dy para martesës i përzijhen atyre kërkesave. Ose situata tjetër është kur mund të jetë poezam burri i pasur ndërsa gruaja e varfër. Gruaja të të rrjedh nga një familje e varfër, unë mendoj se Bori do të të shpenzoj prap aq sa i lejojnë mundësitë, edhe pse ka prej juristëve islam cilët thonë se ndoshta shpenzimet e burrit do të i referohen kërkesave të gruas, të cilat ajo është mësuar ç'të jenë modeste derisa ka jetuar në jetën para martesës. Megjithatë, un mendoj se korrektësia e kërkon që burri të shpenzoj aq sa do të kishte shpenzuar sikur të kishte çën invartuar me një vajzë nga një familje e pasur. Ose mund të jetë e kundërta burri i varfër i martuar me një vajzë nga familja e pasur edhe për këtëmo nuk kemi dilema për arsyesë se ai do të shpenzoj vetëm aq sa i a lejojnë mundësit, ngasë edhe vet Allahu i madhruar në ajetin që e cituam më lart thot omen kudira alai rizquhu falyinfiq mimma ataahu allah ja ai që është në gjendje të vështirë, në skamje, në varfëri, ai let shpenzoj prej asaj që i ka dhënë Allahu ngasë sikurse thot shembulli i popullit nga lëkura nuk dilet dhe në thotë njëri u i varfar nuk ka mundësi që të shpenzojme të e përse ato shpenzime solide dhe modeste që i ka. Në anën tjetër, nëse të dytë janë të gjendjes mesatare, prapë kërkesat edhe obligime i përgjigjet gjendjes së tyre. Në këtë formë, prafërsisht përcaktojnë standardet e shpenzimeve cilat bjen obligim në biburin ato shpenzime të cilat janë të natyres financiare, materiale, e cilat kërë e këpot të është i obliguar burri që ti përmbush ato. Mirë, po tash ballafaqohemi me një ë problematikë tjetër, çka nën kupton për kujdesja financiare, respektivisht, cilat janë ato fusha të shpenzimeve të cilat hyjnë në këtë term. Ato janë pesë gjëra. E para është ushqimi. Do të thotë burri është i obliguar që gruas familjes ti siguroj ushqim. Pastaj është veçmbashja. Do thotë edhe veçmbashja është njëkohësisht sigurimi i saj është obligim i burrit. E treta, banimi. E katërta, shërbimi dhe e pësqëta, orëndit dhe dhe mjetet e mirëmbajtjes së shtëpisë. Të gjitha pra këto janë obligime të burrit dhe të gjitha këto hyn në, në ato shpenzime të cilat e ka për obligim burri që ti marr përsipër. Ushqimi dhe pija nën kuptohet. Prap do të jenë me standarde mesatare, për ai asaj që ushqehen rëndom familjarët me gjendje të prafort me gjendjen e tyre ose për ai asaj që janë ushqyer çoftë burri apo gruaja para se të martohen, nëse një gjë e tillë u alejon gjendja e tyre ekonomike. Gjithashtu edhe veshmbathja i përzijet të njëjtave kritere, çu do të jetë e një gjendje që i referohet i apo apo i përzijet Mundësive ekonomike të burrit po njëkohësisht edhe jetës së deri deri atërrshme të gruas. Nëse të dy palët e xejn atë mesatarën e asaj atërr burri është i obliguar të i përmbush këto obligime. Mbesin edhe obligime tjera të natyrës financiare, të cilat e, duhet të përmbush burri e për të cilat do të flasim në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj çndroni me ne ë <tune> Nëndëruar shikues, ja ku jemi sërishë së bashku. Temat cilën jemi duke e trajtuar është një tem e një rëndësie të veçantë duke e patur parasysh se i përgjigjet për ditë shmërisë son. Ka të bëjmë obligimet të cilat i marim për sipër në momentin kur lidhim kuror me palën tjetër. Dhe të dy palët kanë obligimet të përbashkëta, po kanë edhe obligimet të veçantëta. Ajo që duhet të potencoat dhe në asë një moment të mos harohet, është se këto obligime, njeri ju duhet të tentoj që vazhdimisht t'i përmbush, jo vetëm duke i shikuar vetëm si obligime, mirë po duhet të tentoj që të gjej kënaqësi dherisa i përmbush këto obligime. Me një fjalë, burri dherisa i përmbush obligimet e veta që ka ndaj gruas dhe ndaj familjes, aje duhet të kuptoj se të njëtat i ka obligime edhe ndaj zotit, nga se si Zotin Madhruar e ka obliguar me këto obligime dhe si të këtila a i derisa i përmbush, a i është duke kryer një pun jo vetëm të ndërshme, por një pun me vler shumë të madhe e cila mund të arri edhe gradën e i badetit. Dhe këtu qëndron kënatsia derisa njeriu i përmbush obligimet familjare dhe kjo vlen për të dy palët, qoftë për burin, apo edhe për gruan. Në pjesën e parë të emisionit folëm për disa nga obligimet, jemi duke e trajtuar çështjen e obligimeve të natyrës financiare, ajo që e kemi definuar si përkujdesje financiare. Folëm për ushqimin dhe veshmbathjen. Na kanë mbetur edhe tri pika tjera, të cilat gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Burri është i obliguar si pikë e tretë për gruan e vet dhe për familjen e vet të siguroj vendbanimin. Dhe kjo kjo mbetet obligim i burit, dhe a i vendbanim e, prap do t'i përgjigjet mundësive të burit. Ose të ndërtoj shtëpi, ose t'ablej atë, ose në qfar do forme të siguroj streh për vete dhe për familjen e vetë, me një fjalë, nuk është kjo në asë një mënyrë obligim i gruas që t'a përmbush këtë obligim, madje asë të participoj në te. Por, nëse gruaja vërtit, Gjenë mundësi, ose ka mundësi, ka të rashiguar, ose posedon do një pronë, ose kështu me radhë, ajo ka të drejtë papatur kurfar obligimi që t'jë dhëroj burit t'azëm shtëpin, ose banesën, ose kështu me radhë, por prapë se prapë obligu e shmëria juridikisht në mbetet, në bisupet e burit, e jo në bisupet e gruas. Allah i madhruar thotë, eskinuhun e min hajthu se këntum min u gjdikum ju strehojni ato, aty ku banoni ju vetë në ato që ka keni mundësi, që do në thotë se buri nuk do të ngarkohet e asë që është mirë që gruaja të shfridzoj rastin edhe të të thotë ti ke obligim të mësigurosh mua vendëbanim dhe unë kërkoj shtëpi luksoze ose banes konfore, ose ndo një kërkesë cilën buri nuk ka mundësi të përbalojë. Ndonthotë jo nuk është e drejtë prej anës së gruas, por gjithashtu edhe burri do të jap maksimumin që vetes, gruas, familjes ti siguroj një strehë të ngrohtë, edhe në të cilën ata do ta ndjejnë veten mirë. Obligimi i katërt financiar është shërbimi. Çka do të thotë shërbimi? Nëse gruaja për ndonjë arsye nuk ka mundësi të ti kryej vet punët e shtëpisë, të përkujdeset për veten, për burrin, për fëmijët përgaditjen për e ushimit, për larjen e robave, e kështu merad, për shkakt smundjes, për shkakt lodhjes, për shkakt ndonjë gjendje e, fizike, e cila vërtet është penges për kryrjen e kësaj, atëherë buri e ka obligim që të siguroj shërbimin adekuat për kryrjen dhe për mbushjen e këtyre nevojave dhe obligimeve. Në thotë në rastet këtila, kur gruaja nuk ka mundësi të kryoj punët e shtëpis, nëse aju pa mundësi është reale, atër burë e merë për sipër, që të asistoj, ose vetë personalisht, ose ti siguroj ato që në gjuhën tonë quhet shërbëtore, ose ndimse, ose asistente, që ti përmbush ato obligime në njërë që punët e shtëpise dhe përkujdesja për shtëpin të mos mbetet, të mos mbetet pa u kryer. Gjithashtu, edhe pasi që u përmendë vendbanimi dhe sigurimi i ti, edhe ato që ka e në gjera për cilë se sikur se janë orendit, Pastaj mjetet për mbajtjen e higjienës, pastërtisë, rendit rregullit e këtu me radh, edhe ato janë obligim që të sigurohen nga ana e burrit. Kësaj ndoshta në kohën tonë do të referoheshin jo vetëm e detergjentet e ndryshme këtu me radh, por ndoshta edhe pajisjet nëpërmjet të cilave mbahet pastërtia dhe higjiena, sikurse janë lavatrishet ose makinat për larjen e enëve ose xhana të ndryshme dhe këtë qoftë prap Gjithë njëtë duke e patur parasyshe dhe mundësin, mundësin materialet të burit. Kësisoj, burin nëse ka mundësi, e ka obligim që grua se vetë ja siguroj levatricën. Por nëse nuk ka mundësi, gruaja nuk bënë me zdo kusht të kërkoj atë, nga se do të ngarkoj burin e vetë atë cilën ajë nuk mund të do shta të përbaloj dhe kësisoj do të kriojnë kriza të ndryshme. Prap se prap, të gjitha këto të të shkojnë më tepër nga piknisja e mirë kuptimit e dashuris e funksionime të komunikimit të mirëfillt mes mes dy bashkëshortëve dhe derisa kjo gje funksionon ashtu si është më e mirë, atëherë s'ka dyshim se e edhe obligimet do të përmbushen ashtu si Allahu është i kënaqur, po në anën tjetër edhe nuk do të ketë nevojë që njeriu shumë të merret pastaj me detaje juridike, për arsyesë se detajet dhe përkufizimet juridike gjithnjëherë vlen vetëm që njerëzit ta kuptojnë më tepër. Ndërsa, kur njerëzit detyrojnë që vërtet kënë intervenime juridike për t'i definuar mosmarveshjet me styre, atër s'ka dyshim se që të dy palet dhëtë ndahen të pak nachor. Për arsye se është e, pamundur, është e pamundur që të realizohet një drejtsi e knachme për të dy palet për deri sa nuk e egziston mirë kuptimi, për deri sa nuk e egziston komunikimi i mirë filt, e unë kam përshtypjen dhe bindjen se njështë Komunikimi i mirë fill dhe mirë kuptimi është mëse i nevojshëm në rand të par në jetën bashkëshortore. Në thotë të dy bashkëshortit kalojnë kohë të gjatë bashkë, kalojnë vite e dekada. Madje, edhe gjatë ditës, kalojnë orë të tëra së bashku, ata mëste për mi e njohen njëri tjetrin. Ata mëste për mi i adin mundësit njëri tjetrit. Ata mëste për mi e din se qka mund apo qka nuk mund të bëj tjetri, kësis Nëse në mesin e tyre ka mirë kuptim, atërë ata kur njerë nuk do të kene nevojë që dikush nga jashtë të intervenojë për të arregulluar atyre raportet. Për ndryshe, nëse në mesin e tyre mungon mirë kuptimi, atërë s'ka dyshim se kush do që të të intervenojë prapë se prapë pa kënaqësit dhe të mbesin evidente. Mbetet edhe një obligim i burit, është obligim general, është i përgjithshëm, por shumë i randësishëm. Aja ë korektsia dhe drejtsia. Dukë i patur parasysh për parsit të cilat mënyrët natyrshme Allah i madhruar i akadhen burit, si kurse ashtë fuqia fizike e disa për parsit tjera, ajo materiale e kështu më radhë, atër s'ka dushim se prej të fortit dhe të fuqishmit, gjithë një kërkohet që tjet i mëshirëshëm dhe tjet korekt dhe i drejt. Dhe nuk është në asë një mënyrë burëri e asë që është mirësi, e asë që është trimëri, që njëriju posa qërishtë para kriesës së dobet, para grua së vetë, para kriesës me cilën do të kalemi më te përse gjysme në jetës së ti, që të tregoj qëndrimet të prera, të pakompromisa, e, fuqi, muskuj, e kështu me ratë. Për kundrazi, Muhammedi sallallahu a.s. në ka uvëzuar dhe në ka nëzitur që të jemi maksimalisht korekt të drejtë dhe të sielshëm në familjet tona dhe me gratë tona. Ajë që ka qenë shemboltyra e njerëzimit, njeri më të sielshëm se ajë nuk ka pasur kur gjatë historis, ajë ka thënë, kajru kum, kajru kum li ehli hi, va anë kajru kum li ehli. Më i miri për juve, më korekti, më burri, më trimi, është ajë i cili më smiri silet në familjene vetë. E unë, ju të regojë se unë si lëmë më smiri në familjen time. Pra Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem ishte te i masë e i sielshëm me familjarët e vetë dhe me gratë e vetë. A i ishte i butë, a i ishte i kandëshëm, a i ishte i lehtë. Madje me gjithë personalitetin e madhë që kishte, në asë një moment nuk përtonë të çat u ndihmonte edhe tu asistonte familjarëve të vet në kryerjen e punëve të shtëpisë, ai vet pastronte, vet rregullonte, vet i çepte rrobat e veta, vet i rregullonte kputcat e veta, pse jo ndonjëherë edhe të, të ndizte zjarrin e të përgatiste ushqim e kështu me radh. Nëse ai, njeriu i mall, e ka pa të arsyeshme se kështu duhet të veprohet, atëherë çdo njerë i tjetër pas tij e ka edhe më tepër obligim që të jetë i kthill në familjen e vet. Ose un them Çdo njerëz prej neve ka shumë të lehtë që me një njerëz me të cilin ndoshta një herë në jetë takohet dhe kalon me të 10 minuta apo gjysmë ore apo një orë. E ka shumë të lehtë edhe të vëhtiret me një mirësiellje të skajshme, joja se është gentleman, joja se është njeriu i sjellshëm i mirë, korrekt e kështu me radhë. Mirë po, kjo absolutisht nuk nuk është ndonjë mirësi e veçantë. Mirësia e vërtetë ashtu kur njeriu vërtet bëhet i mirë me ata me të cilët kalon 24 orë së bashku, me ata të cilët e kalon më tepër se gjysmën e jetës, me atë kresh të cilën e dha ashtu Allahu i madhruar ta ka lënë ty në përkujdesje, andaj duhet të je shumë i kujdesshëm dhe në asnjë mënyrë të mos e trajtosh bashkëshorten me vrazhdësi. Përkundrazi, butësia, korrektësia, drejtësia, mshira, dashuria duhet të jenë motoja e jote vazhdimisht në jet, nëse dëshiron që jetë e jote bashkërëtore të ketë sukses. Të nderuar shikuës fjal pas fjale dhe minut pas minuti, emisionit ton i erdi fundi, ndërsa në kanë betur edhe gjëra tjera për t'i thënë lidhur me këtë tem, shpresojmë se në takimin e arshëm dhe të trajtojmë obligimet e veçanta që ka gruaja në jetën bashkërëtore. Dere në takimin e arshëm, ju lëmë në përkujdesja në Allah të fuqiflot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barat.